La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana s'ha buscat en de treball per poder protegir el tramvia que cobria el recorregut entre Mungat i la nostra població. Actualment es troba al dipòsit municipal del carrer Scalfaper a l'espera de ser restaurat, després d'haver patit el desgast de romandre a l'intempèrie, però també actes vandàlics i bratulades diverses. És per això que abans de procedir a la restauració, l'Ajuntament vol prioritzar la seva conservació i per fer-ho s'està pensant en la col·locació d'una lona o el canvi de localització perquè el tramvia no s'haurà ...que es trobi a cel obert. A més, la regidora de Cultura, Núria Blasco, ha explicat... ...que s'han posat en contacte amb una associació... ...que es dedica a la restauració de tramvies, ...però que el procés es troba molt a les beceroles. Des de l'Ajuntament sabem i veiem l'estat... ...en el què es troba el tramvia. Tenim una via oberta però està molt verda... ...per començar a veure què podem fer amb el tramvia. Que com a mínim ara que no s'espatlli més i després doncs, veure aviam, quines sortides doncs, podem veure amb, amb aquest contacte que tenim des de l'Ajuntament, doncs veiem quines feines es poden fer per recuperar-lo. Tant des de l'Ajuntament com des de la ciutadania al llarg dels últims anys, s'han emprès diverses iniciatives per tal de donar valor i protegir aquest material històric del poble. Ara fa un any, per exemple, les joventuts del PCC de Tiana van posar en marxa una iniciativa per recaptar fons col·locant una guardiola a diversos comerços de la vila. Però aquesta acció no ha aconseguit recollir diners suficients per fer-hi una restauració com caldria. El que sí que han destacat els responsables polítics és que cal fer una crida a la consciència social perquè un cop s'hagin realitzat els treballs d'arranjament no es torni a malmetre com a conseqüència d'actes vandàlics. Rà Tiana: Servis informatius.